All'ascolto di Onda Rossa dunque Entropia Massima, di nuovo una voce femminile che eh, ci parlerà, in realtà non so ancora di cosa ci parlerà, però l'importante è che lei lo dica a voi che ascoltate. Ok, buonasera a tutte e a tutti. Allora, eh, io... Oggi è il mio turno mh, delle mie amiche donne mitologiche e allora io vi ho portato eh, l'inizio di questa ricerca di terra di lei e comincio con uno scritto che avevo immaginato nel 2007 che si chiama Il Dio Marte dichiara Guerra alle Donne. E poi entriamo nel, nella questione che vi vorrei proporre oggi, cioè ehm, le definizioni di matriarcato e di dominio e di patriarcato, con delle eh, forse sono delle chicche. Allora, nel 2007 scrivevo «Le donne, come la dea e l'artista, hanno un dono speciale, la capacità naturale di creare dal nulla. Sono portatrici di serenità» e il loro grembo accogliente consente il rinnovarsi della vita nel corso del tempo le donne subendo attacchi continui ad opera di antichi poteri maschili hanno creduto di perdere l'istintualità e la capacità visionaria e hanno cercato eh, di rubarci eh, doti tra cui la creatività e l'immaginazione tuttavia noi abbiamo resistito al nulla che divora e abbiamo continuato ad esistere danziamo ancora nei boschi ciascuna di noi consapevole delle mo molte nostre molteplici e magiche doti che le antenate ci hanno trasmesso la notte è scesa e una stirpe di uomini avidi i nuovi padroni come uccelli predatori si è impossessata del mondo per derubarlo per imbrattarlo per distruggerlo ricorrendo ad un unico fine, il mero profitto. Per esso è stata dichiarata una guerra, quella che nel 2007 veniva chiamata la guerra preventiva e Marte ha messo bottega nella logica predatrice degli avidi sostenitori del capitale finanziario. Senza una coscienza strappano i loro denti da squalo Quel, con i loro denti da squalo quello che era il pane delle genti ora noi li chiamiamo i nostri beni comuni in sostanza per dirla con le parole di Cassandra di, eh, di Christa Wolf il mondo abitato fin dove ci era noto si era rivoltato contro di noi sempre più crudelmente sempre più velocemente contro noi donne ma anche contro l'umanità E così questi uomini, con il loro istinto prepotente di vincere, arrivano al punto di sostenere, con il loro comportamento e con la loro potente macchina di comunicazione, che la guerra è la normalità. Così facendo brucia nel mondo, poiché l'avversario e l'esportatore di democrazia si somigliano, sono due facce della stessa medaglia e non a caso sembrano quasi alleati contro di noi donne. E così rubano la vita, ci rapiscono, ci violentano, ci depredano l'anima ed è sempre uguale, non è cambiato nel corso dei secoli, l'accanirsi contro di noi e anche le leggi medievali di ogni regime per rubarci il nostro corpo e imbrigliare le nostre decisioni. È un deserto immenso quello che ci hanno preparato e non è un caso che proprio in questa fase di massima globalizzazione di questo conseguente declino generalizzato di utilizzo dello strumento della guerra per la conquista di ulteriori mercati, il sistema dominante schiaccia i più deboli, le donne, i sud del mondo. E sì, in questa drammatica fase le donne sono sempre più a sud del mondo. Fateci caso così uno dei due mondi deve nascere di nuovo quel mondo siamo noi le attrici informali che stante l'attuale disequilibrio del sistema politico ed economico abbiamo finalmente la possibilità di uscire di creare nuovamente come ai tempi delle fate un linguaggio nuovo nuovi consumi nuo costumi nuovi e diversi ideali questa volta portat portatrici di vita le donne Capaci di immaginare e quindi di promuovere proposte chiare e concrete Per un sistema alternativo a questo fallimento che è sotto gli occhi di tutti E così guardarlo fa male Un mondo che brucia Il nostro mondo che reclama pace sulla terra Invece l'altro che dichiara chi non compra guerra Vi ho voluto portare questo questo scritto perché eh, quando lo scrissi nel 2007 ancora non avevo fatto tutte le ricerche che poi vi ho portato eh, in trasmissione nei, nei diversi anni e quindi mh, a rimarcare proprio il fatto che noi donne alla fine anche se eh, in realtà conosciamo le cose proprio perché siamo state sempre le vittime eh, di questo sistema questo sistema che mh, Che, che vorremmo capovolgere, no? come, ci, ci insegna, come ci ha insegnato Virginia Woolf Virginia Woolf domanda quali sono i vostri metodi, quali parole noi dovremmo usare e che cosa dovremmo insegnare alle nuove generazioni, alle altre persone forse questo ve lo avevo già eh, magari descritto in altre occasioni lei dice proprio questo, che dovremmo insegnare L'arte di non dominare sugli altri, l'arte di eh, non governare sugli altri e di uccidere e quindi di evitare l'accumulazione della terra e del capitale. Questo perché queste arti, questo governare, questo uccidere, promuove delle spese elevatissime che potrebbero essere investite o, o utilizzate eh, per altre eh, per altre spese che invece stanno sempre più diminuendo. Mi ha, um, mi ha fatto molto pensare questa, questa scritta di Virginia Woolf, è tratto dal, dal libro delle tre guinee e quindi fa sempre riferimento a un, periodo, a un per periodo di guerra, la prima guerra mondiale. Lei dice... Che dovremmo imparare l'arte dei rapporti umani, l'arte di comprendere la vita e la mente degli altri, le arti minori, eh, con lo scopo che, eh, che non è quello di segregare o di specializzare, ma semmai di integrare. Non è quello di essere competitivi, ma di essere capaci di discutere intorno all'arte, di scrivere, di pensare per esprimersi in libertà. Si impara eh, così perché è bello imparare dove l'esibizionismo è abolito dove non ci sono diplomi dove non si tengono conferenze e prediche dove le vecchie avvelenate vanità e le parate che generano competitività non sono più presenti ecco, questo era per eh, introdurre l'argomento eh, che io vi volevo portare perché eh, nella ricerca che sto eh, portando avanti sull'economia sul, e quindi sulla critica eh, al patriarcato, ha scoperto che eh, persino Abdul eh, O'Shalan afferma che il patriarcato insieme al capitalismo e la, eh, e la menzogna di Stato sono alle radici dell'oppressione, del dominio e del potere. Egli dice proprio, tutte le ideologie di potere e statali derivano da atteggiamenti e comportamenti sessisti senza la schiavitù delle donne nessuno degli altri tipi di schiavitù può esistere tantomeno può svilupparsi il capitalismo e lo stato nazione denotano la forma più istituzionalizzata di maschio dominante più coraggiosamente apertamente parlando il capitalismo e lo stato nazione sono il monopolismo del maschio Dispotico e sfruttatore. Lo ha scritto nel 2011 ad una conferenza eh, Democratic Confederation Cologne International Initiative Edition, forse questa è la, è la, è la, è la, la casa editrice. Beh sì perché, sì, perché lui non c'è, dal 99 eh, imprigionato so, in una prigione di massima sì, sicurezza sì. Comunque È stato detenuto. pubblicato no, questo, sì. diciamo, questo scritto nel 2011. Sì, volevo volevo ricordare che la, la realizzazione pratica di, di questo di questo pensiero, di queste riflessioni eh, si è avuta nella Repubblica del Rojava, nel nord della Siria dove appunto i combattenti e soprattutto le combattenti kurde sono riusciti a creare un, un esperimento di democrazia partecipativa che vede eh, non solo i kurdi ma anche tutti gli altri popoli della zona uniti dal basso in una forma di autogestione veramente originale tra l'altro Radio Unde Rossa ha pubblicato un quaderno su, su questo quindi è possibile durante le nostre iniziative per chi volesse approfondire eh, acquistarlo sottoscrivendo per la radio e l'altra faccia della medaglia è la deriva autoritaria nazionalista repressiva assassina del dittatore Erdogan eh, quindi purtroppo è tragicamente vero insomma tutto quello che eh, tu avevi scritto insomma e anche le parole di Ocalan facciamo una breve pausa okay. musicale con eh, Magda che canta Lei è una macchina della danza. Allora, prendiamo quindi alla lettera la parola patriarcato che abbiamo citato e questa parola eh, è composta da due, da due parole pater e archè pater significa padre e archè significa origine, inizio, principio o anche semplicemente utero Successivamente Arche si è trasformato in dominio e ancora oggi quello è il significato che solitamente viene attribuito al termine. Ora la cosa che mi ha colpito è che eh, ho trovato un articolo di Dilar Di Rick che è una eh, ricercatrice eh, in sociologia all'università di Cambridge ma è anche una delle attiviste del movimento delle donne kurde e, eh, e ho trovato che lei sosteneva. Qualcuno di voi a scuola ha mai studiato le origini del patriarcato? Allora la ricercatrice cosa, cosa, cosa dice? Mi ha colpito molto perché poi in definitiva eh, eh, sono le stesse affermazioni che eh, ho proposto io ma grazie a, a, agli studi di esperte internazionali. Lei dice bisogna riassumere 6.000 anni di, uh, di umanità sulla terra cioè dal lento passaggio della specie habilis a quella moderna sapiens. Eh, di mezzo c'è la scoperta dell'agricoltura, della scrittura, eh, che segnò l'ultima fase della preistoria, cioè il Neolitico. Si, questo è proprio quello che, che scrive eh, la movimentista kurda. Si formarono allora le prime società moderne in Mesopotamia, in India e in Cina. Che, erano, eh, che però ancora avevano un'organizzazione matriarcale dove le donne svolgevano le funzioni interne, sociali, economiche e politiche e gli uomini quelle esterne di sussistenza e di difesa le società matriarcali del Neolitico annoveravano i primi centri urbani caratterizzati da un alto livello di divisione del lavoro, differenziazione sociale e cultura il clan si svilupparono in strutture orizzontali di cooperazione e già si considerava l'importanza della paternità sociale oltre a quella biologica e, e lei eh, sostiene appunto che mh, C'era ancora un enorme prestigio nei confronti delle donne perché comunque queste derivavano dall'antichità, no? dalle stesse divinità presenti che risalgono a 15.000 anni prima dell'era comune. Oh, lei dice i patriarcati eh, sono quindi società di dominio ed è un mito che siano universali, ma si tratta solamente di un caposaldo dell'ideologia patri patriarcale spiegare la nascita del patriarcato significa spiegare la nascita del dominio e questo non è affatto un compito facile che poi è la stessa cosa che afferma Heide Gottenhabentrot nel 2005 quando comincia a, a tradurre i suoi testi sulle società matriarcali quindi mi è sembrato molto interessante che laddove si sono sviluppate eh, delle nuove società delle nuove comunità come appunto eh, hai detto tu prima È rimasto... Um quel ricordo, quel, quella tradizione delle società matriarcali, cioè la stessa movimentista, la stessa eh, Dilar, che è venuta di recente penso in Italia, lo ha, eh, lo ha evidenziato, quindi mh, è come se eh, avessi ancora eh, più forza nel dire con, con, le, con voce di donna che eh, il capovolgimento dello sguardo e delle cose del mondo passa attraverso quella Cultura e quel, e quel tipo di, eh, di società, quel tipo di valori. Di recente ho letto un articolo eh, proprio su Comune.info che parla del ora non so se è tratto dal vostro libro, però eh, opuscolo, però parla proprio di, que, di una caratteristica completamente diversa il solo fatto che quasi tutte le cariche eh, sono suddivise fra un rappresentante maschile e un rappresentante femminile questo già lo, la dice lunga no? poi non conosco bene eh, tutta la comunità perché eh, secondo me bisogna andare per, per verificare però quest, queste dichiarazioni che ha fatto eh, la sociologa mi sono sembrate molto interessanti attinente con la ricerca che stiamo facendo appunto eh, come gruppo mitologico E per tornare all'attualità eh, è abbastanza è molto significativo il fatto che eh, l'ostilità dei, guerri, dei guerrieri islamici dell'ISIS nei confronti dei curdi, in particolare delle donne curde, sia estrema, sì. no? Quindi, infatti, molte delle donne curde, combattenti curde, per non cadere, vive nelle mani di questi tagliagole. E si uccidono, si sono uccise, no? Per sì. questo. E lo stesso Erdogan eh, è forse poco meno ostile ai kurdi e a quello che significa questa rivoluzione al femminile, eh, del resto anche il suo tentativo fortunatamente bloccato di eh, portare in, in Parlamento questa, eh, questa legge che riguardava un ulteriore Restrizione no? del, del diritto delle donne a certo. decidere sull'aborto, eh, eh, fa parte dello stesso eh, odio patriarcale sì. verso questa ribellione. No? Sì, è e una cosa molto interessante. No? Quando tu citi le donne, eh, arrivano fino ad uccidersi. Io ho immaginato uh, quelle nostre antiche antenate, perché poi vengono da quella zona lì, che sono state le amazzoni, che non sono un mito, sono effettivamente esistite. Era l'ultima parte di quelle società matriarcali che hanno tentato di resistere all'invasione eh, dei kurgan, come li chiama Maria Gimbutas, eh, in realtà sono gli indoeuropei e quindi gli achei e conosciamo poi la storia che si è sviluppata da quel momento in poi. Quindi eh, l'ho trovato molto interessante mettere a confronto eh, chi si ribella oggi eh, riverificando che, che, che quei valori antichi eh, c'erano e ci sono ancora. Quindi forse la nostra rivoluzione eh, di donne passa anche attraverso la conoscenza di chi eravamo una volta. A proposito del, delle durate poi, è molto importante ribadire, io l'ho sentito anche recentemente in una trasmissione del martedì femminista che si è spostata al giovedì, quindi sì. si chiamano le martedì ma le... ora trasmettono i giovedì. Il giovedì. Eh, che parla di 15.000 anni di storia di, e di, di patriarcato e di 5.000 di patriarcato, più o meno diciamo gli studiosi concordano su questi numeri? Questi eh, numeri sono eh, gli stessi che abbiamo verificato dalle, eh, diciamo, dagli scritti delle antropologhe delle archeologhe donne perché eh, c'è una diatriba fra eh, non so, magari fra Maria Gimbutas e, e gli studiosi maschi della, della stessa materia Yeah. <laughs> E molto forte eh, e nell'accademia eh, nell'accademia quindi alle università questa ipotesi non, non, non viene accettata però la stessa Dilar dice guardare al neolitico non significa tornare indietro ma all'origine della nostra umanità significa rimettere al primo posto aspetti che nel tempo sono diventati sempre più marginali l'ecologia, la liberazione della donna e la filosofia e anche lei parla di cinque Mila anni eh, di eh, dominazione patriarcale e di 15.000 20.000 anni, eh, di mh, diciamo, di, di, un, di un altro periodo, di un'altra storia, di un'altra società, società gilaniche? Esatto, e lei usa un altro termine. Ah lei usa eh, li, eh, dunque eh, usa il termine gineologia perché la parola gin in kurdo significa donna mentre noi abbiamo visto il termine eh, di Ryan Esler che è gilania cioè l'unione tra il maschile e il femminile eh, gin, e, eh, gin e an quindi ho ritrovato veramente un riscontro, un riscontro e questa volta è un riscontro attuale Nel, eh, dalla ricerca del, delle storiche delle, antropolo, delle, ant, delle antropologhe quindi è stato molto interessante questo lavoro allora da Ragnondarossa Rossa ricordiamo il numero di telefono c'è ancora spazio per de, un, una breve telefonata se qualcuno volesse 06 49 17 50 facciamo un'altra pausa musicale questo pezzo che vi propongo decisamente diverso dal precedente è tratto da un film che secondo me è bellissimo E Django in Unchained di Quentin Tarantino Good morning Innkeeper yep. Two beers for two weary travelers Whoa, whoa, whoa, whoa What the hell you think you're doing boy Get that nigger out of here Where life has little value Another death. I love you. Another day. Another death. I love you. Another dollar. going through snow, rain, mountain or ice. Nothing could block you. This path of vengeance. There's no repenting. he came to deliver out the death sentence On enemies, bloodstains, on the cotton field, by the cotton mill Cold still keep the body hot, they rot in hell 36 lashes on his back, left gases Every track of the whip, he got mental flashes They interrupt his baby making. And his lady's taken to a far off place, more thought and more forsaken. Lord help these fools. Maybe dead man. About to put a third hole in their clan headbands. The good doctors show Check their dental records. This love make his whole mind disconnected. Django, I think you should make a last request. I'll be glad to oblige you any way I can. You're going to shoot. Don't die if you like. I don't Well, like it's a hard thing to do when you know that death is coming for you But the D is silent. How come you haven't got your burial here you? you DJ cash room, yeah. we'll the, to the vultures. Tie you up, have the you hung from this lasso And drag you through the valley of death yeah. like wounded cattle The D is silent Hear the noise from this barrel Learn to shoot and do the dead man tango Wild like a Durango But the D is solid. Jingles. Tie you up, have you hung from the lasso? And give him a gun and he gets paid just to blast you Tracking through the valley of death like wounded cattle The D is silent, hear the noise from the barrel And whistle up the song like a fucking carol In the eyes of the sparrow Every would overthrow Jack giant. Neither snow, rain, mountain ice can block my path of E quindi ritornando un attimo sul, uh, sul significato delle parole. E in questo caso eh, sulla parola patriarcato eh, dobbiamo eh, partire dal presupposto che eh, la parola padre nella società patriarcale non esisteva e non voleva comunque intendere un padre carnale che si occupava dei figli tant'è vero che un'altra studiosa eh, Claudia von Verlof eh, sostiene il padre fin dall'inizio quindi la parola padre fin dall'inizio e per inizio eh, in questo caso vuole intendere quando sono cominciate le, le società di dominio e del padre, rappresenta eh, l'immagine del dominio e del dominatore come legge e come Dio. E il termine è un'espressione di un pensiero quindi già gerarchico, di dominio, e, ed è un fenomeno nuovo, Stori, stori, storicamente nuovo rispetto a quelle società di cui abbiamo parlato eh, poc'anzi, cioè eh, quelle che fanno riferimento eh, a 15.000 anni, 20.000 anni prima dell'era comune Scusa, puoi spie spiegare meglio questo? Mi sembra eh, un po' sì, difficile ecco, da, da capire eh, allora no? cioè, secondo il termine padre uno se l'immagina come esistente più o no, meno da sempre No, no, no. Mm -hmm. eh, allora secondo questa studiosa eh, quando eh, abbiamo cominciato a dare rilevanza e peso alla parola padre era per significare eh, già un'immagine di dio dominio quindi si ha con le società, eh, scusa, con le religioni monoteiste ma quindi il genitore di sesso maschile come veniva definito? in alcune società come eh, le attuali società matriarcali eh, non, eh, non c'erano eh, il padre non era eh, presente nella comunità era la figura del padre non era presente erano presenti le madri infatti secondo la studiosa eh, delle società matriarcali eh, tutto inizia dalla madre le madri e i fratelli le madri e i fratelli delle madri mm. come nelle società attuali matriarcali e la, la figura maschile era ascolta dal fratello della, della madre, madre. Okay. Eh, o, delle, o delle sorelle della madre quindi il concetto il concetto proprio di padre con la P maiuscola eh, no, non è eh, antico ha, de, nasce con l'introduzione delle, delle religioni eh, ebraiche, giudaiche poi cattoliche eccetera quindi è perché rappresenta il dominio tanto è vero sempre per confortare questa idea persino la Farg che è il, il genero di Karl Marx sostiene noi viviamo sotto il regime della famiglia patriarcale lui eh, questo lo scrive intorno al 1800 eh, diciamo 1860 questa, questa, queste frasi no? ehm, dice Attorno al padre, riconosciuto dai costumi e dalla legge come il capo della piccola società familiare, si raggruppano la moglie e i figli. Solo il suo nome viene trasmesso nel corso delle generazioni. Una volta la proprietà si trasmetteva sempre ai maschi. La Bibbia, i figli sacri, i libri sacri dell'Oriente, la maggior parte dei filosofi, degli storici, degli uomini di Stato hanno ammesso come una verità inconfutabile che questa forma familiare fu l'origine delle società umane. Per l'uomo qualunque, per gli spiriti colti, la famiglia patriarcale è ancora la, forma, eh, la sola forma di famiglia che risponda alle leggi della, della ragione e della natura. E, e invece eh, lui comincia, eh, nel, nel, insomma, nel, nel, nel suo articolo, nella sua riflessione, eh, sostiene che eh, non è vero questo. Eh, anzi addirittura eh, ci sono delle altre società ci sono delle altre comunità ci sono delle altre tradizioni e degli altri costumi solo che è con Bakofen eh, cioè nel 1861 quando pubblica il diritto alla madre emergono effettivamente queste società che vengono definite matriarcali quindi comunque eh, diciamo è a conoscenza anche dei, eh, de degli storici dei personaggi di sinistra che esisteva questa, eh, questa, differenza, eh, questa differenza solo che non è stata poi portata avanti perché mh, sempre come sostiene La um, Heide Habentrot eh, ci si è fermati sul concetto di società matriarcali come società di dominio, cioè in contrapposizione al, alla società patriarcale sempre di dominio maschile, cosa che invece eh, è disattente appunto nel, nel libro che, che ha scritto sulle, sulle origini delle società matriarcali. Quindi, però è molto interessante eh, diciamo vedere questa. Mh, Da un lato raffrontare eh, il pensiero delle donne kurde con le storiche che noi stiamo studiando con le archeologhe e poi anche il pensiero eh, dei... Eh, filosofi del novecento del quindi di Marx e di altri sappiamo che anche Hegel ha scritto in merito a questo no? però la, la loro visione cioè anche se avevano in un certo senso semicentrato l'obiettivo non, non, non ha fatto emergere questa, eh, queste società che portavano appunti, eh, appunto valori diversi anche se parlavano appunto di, eh, di società dove non c'era la proprietà eccetera eccetera In effetti anche nella mitologia è possibile trovare tracce di questo passato perché molti. Molti insomma alcuni studiosi eh, delle mitologie non solo dell'area mediterranea ma anche di quella orientale, cinese, giapponese, indiana eh, hanno, si sono accorti comunque che c'erano alcuni elementi contraddittori no quindi se è vero che era dominante ormai il patriarcato c'erano queste divinità maschili tuttavia sopravvivevano all'interno della mitologia delle figure femminili che eh, andavano in contrasto con questo io per esempio ricordo perché mi colpì molto studiando la mitologia giapponese eh, questa mh, divinità originaria la dea del sole Amaterasu, Amaterasu che appunto è una divinità femminile, no? sì. In una società fortemente maschilista come quella sì. nipponica, no? Sì. Tutti, tu, eh, tutti i miti, diciamo che io conosco e ho, eh, ho studiato, analizzato, eh, mettono sempre in evidenza un eh, mh, come possiamo dire, una versione pre-patriarcale e poi eh, una versione patriarcale, quindi come se effettivamente eh, ci sia stata anche fra gli dei e le dei una lotta. Uh, di pensiero e di propaganda mi viene da dire mm. e, e, e quindi queste tracce uh, sono evidenziate uh, in Demetra e Persefone uh, nei, nei miti di creazione del uh, al femminile di, di tutti i paesi uh, di di tutti i continenti È un, cioè Se volete approfondire questo tema eh, io vi consiglio di leggere eh, colei che dà la vita e colei che dà la forma, eh, un libro scritto da Luciana Perkovic ormai mh, forse sei anni, sei anni fa, però è veramente illuminante perché c'è proprio mh, questa dimensione delle, delle diverse visioni e delle diverse lotte che sono avvenute anche a livello mitologico, quindi sì. Eh, anche Amaterasu è una divinità femminile che eh, so, sopporta eh, le angherie eh, del fratello fino a che eh, si nasconde E poi chi è che la fa tornare la fuori fa tornare una, danzatrice? una danzatrice? Che in parallelo è la dea Baubo che fa la stessa cosa con la nostra Demetra Sì, quindi ci stanno uh, delle... in effetti se è vero che l'origine umana dal punto di vista geografico è l'Africa e, è anche vero che eh, c'è all'origine questa società, queste società matriarcali e poi questo eh, dominio che si è imposto del patriarcato anche se non in maniera assoluta come ancora oggi sì. vediamo perché esatto. ci sono appunto queste... Diciamo piccoli nuclei ormai, sì, ma piccoli. di società matriarcali che esistono ancora. Certo, eh, non è piccolo il, il nucleo che si trova in Messico, nel, nell'area dello Yucatan perché è una società matriarcale di tipo commerciale e sono 100.000 abitanti. Non è piccola eh, quella del, dei Minangabao che si trova vicino a Sumatra e sono, eh, mi sembra, 6 milioni di persone. È piccola forse quella dei Mosso, perché sono eh, forse non arrivano a 50.000 persone, è una veramente una mh, piccola... Uh, comunità, tra l'altro sotto attacco proprio in questo, in questo periodo e spero di poter darvi delle notizie quando rientrerà una ricercatrice una giovane ricercatrice che è andata a, a trovarle le nostre amiche Moso e, e quindi spero di potervi dare delle notizie in merito a questa battaglia che stanno facendo perché loro, uh, come molte società matriarcali uh, vivono ancora uh, dei, delle risorse dei beni che sono collegati gestiti dai clan e dalle comunità e invece adesso la eh, dinastia quella più forte cinese vuole appropriarsi di queste risorse perché si trovano in località eh, pro protette, bellissime, laghi, montagne e ci vogliono fare eh, dei resort turistici Bene, io penso che abbiamo concluso sono le 20.59 e nella trasmissione di oggi e non so se c'è una telefonata? no forse non era, non era per noi e non so se volevi aggiungere sì, qualcosa in voglio, conclusione voglio aggiungere una cosa che sabato sì, scorso una telefonata ah. pronto? sì Dai. Pronto? Sì, volevo intervenire? Eh, non ancora, però c'è ancora un minuto. Non vuoi intervenire in diretta? Ah, vabbè, se sei dissenti puoi, puoi esprimere il dissenso lei ti risponde. Non, no, non sei, non sei. Vabbè, io sono vicino al microfono. Adesso l'ho tirato giù. Eh, era perché comunque sennò no, rimane il, il, il. non ascolto. Un attimo solo, dai. E... allora abbiamo una, un intervento, uh, pronto? Ciao, buonasera a tutti e alla dalla compagna, sì. che spero come dire non, non mi uccida, ma mi, mi sentivo di dirlo, ecco, ho sentito tutta la, la trasmissione, così come anche le precedenti, nei mesi passati, e niente, volevo soltanto dirle che eh, c'è purtroppo tutto quello che, che ci racconta e che ci dice e dimostra che in ogni caso la società matriarcale è, si è dimostrata perdente e quindi nell'evoluzione umana è, è stata accantonata poi così come ad esempio non si è dimostrata vincente il fatto di continuare come razza umana a stare sugli alberi ma a un certo punto siamo tutti scendere dagli stessi e le stesse società matriarcali che adesso è enumerate purtroppo sono quelle che, eh, come dire, a livello sociale vengono oggi conosciute a torto o a ragione come eh, assolutamente primitive, cioè ovviamente nessuno avrebbe come dire, la, la voglia o l'intenzione di andare a farsi curare, che ne so, da una coleciste o farsi fare l'appendicectomia in una di queste società, perché immagino insomma che come dire, quello che potrebbe succedere, quindi Ecco, niente, insomma, in soldoni la vulgata comune alla fine, nonostante tutto quello che eh, può venire fuori anche eh, attraverso come dire, i tuoi studi, i vostri studi, è questo, cioè che attualmente in, come dire, in assenza di prova contraria eh, le società martiracali sono, sono state sconfitte, proprio anche a livello culturale e di evoluzione. Okay? Va bene, ciao. ti ringraziamo del contributo. Adesso la compagna penso che risponderà. Ciao. Ma ehm, poiché sono state sconfitte, come dice l'ascoltatore, eh, io penso che questo è il motivo per cui ci ritroviamo in questa società in questa società capitalistica, in questa società del dominio, eh, dello sfruttamento eh, della natura e del corpo delle donne. Quindi eh, io penso che tutte noi donne, eh, se ci ricordiamo ciò che siamo state, eh, magari possiamo fare la differenza. Io vorrei aggiungere un'altra riflessione da, da uomo, ma anche da, da essere umano. Quindi non... Eh non necessariamente maschile come definizione, è, è vero che i vincenti sono stati coloro che hanno fondato il patriarcato, ma il fatto di ricordare un'epoca diversa, forse più primitiva come dice chi ha telefonato, eh, ma non sarei così sicuro che poi erano così eh, rozzi, certo abbiamo... La ricerca ha bisogno ancora di tempo per tirare fuori, eh, per descrivere questa realtà, ma da quel poco è venuto fuori si trattava di società piuttosto evolute. Comunque, chiudendo una parentesi su un argomento che eh, sicuramente deve essere ancora approfondito, stiamo alla realtà odierna. Tutti gli indicatori eh, scientifici, ambientali, economici, culturali, testimoniano di una crisi gravissima, non di questo quel paese ma della specie umana uh -huh. no che mette se stessa addirittura a rischio sopravvivenza come il 98 degli scienziati dicono quando parlano dei gravi mutamenti climatici dei delle centinaia di milioni di profughi eh, ambientali in arrivo eccetera eccetera quindi se è vero che hanno vinto semplifico quelli del patriarcato e contrastare questa vittoria per eh, cercare di, di preservare un, una vita degna di essere vissuta scusate se posso sembrare retorico ma eh, è chiaro che il pianeta sopravviverà comunque la specie umana non è sicuro se continua così ecco il guardare all'indietro non è per una sorta di sentimento romantico nostalgico ah, povere donne che sono state sconfitte dai cattivi È un intento politico, pienamente politico, per dire stiamo correndo verso l'abisso, eh, le ingiustizie, le guerre, i disastri stanno crescendo in modo esponenziale, come frenare, come salvarci da questo disastro? Ecco, guardare all'indietro non è la nostalgia di un tempo che non può tornare, ma cercare di capire attraverso quelle esperienze cosa nel mondo di oggi potremmo riuscire a recuperare per contrastare appunto questi vincitori che in realtà portano alla sconfitta tutti quanti infatti Maridelli usa una bellissima metafora in un suo libro e dice appunto eh, che dobbiamo cercare di realizzare il futuro arcaico Bene, chiudiamo che siamo andati anche oltre, ringraziando comunque anche i contributi critici perché è ovvio che tra persone che stanno già d'accordo c'è poco da discutere, invece c'è molto da discutere con chi la pensa diversamente e quindi Radio Onda Rossa è sempre aperta al dialogo, al confronto, eventualmente anche allo scontro, verbale, Quindi dagli 87 e 9 eh, di Radio Onda Rossa, un saluto lun lunedì prossimo, non ci sentiremo, è un giorno festivo, siccome eh, molti di noi lavorano e quel giorno si riposeranno, il 26 ci rivedremo in realtà fra tre settimane, perché anche il 2 è lavorativo, però abbiamo deciso di non mh, costringere nessuno del gruppo di entropia massima a essere presenti il giorno dopo Capodanno e quindi ci risentiremo su queste frequenze il 9 di gennaio. Quindi un saluto a tutte voi che avete ascoltato, vi ricordiamo le esigenze di finanziamento della radio, eh, potete farlo attraverso il sito quindi con un versamento elettronico, rossa.info e eh, la, la pagina potete farlo col vecchio conto corrente postale 61804001 e potete farlo venendo in radio oppure partecipando alle iniziative, vi ricordiamo che iniziative culturali vi ricordiamo che il 31 di dicembre come tutti gli anni ci sarà un'iniziativa davanti al carcere di Re Bibbia contro ogni carcere eh, giorno dopo giorno e si stanno presentando, le, eh, si sta presentando la scarceranda a Roma e in Italia in eh, varie occasioni anche qui ci saranno i banchetti della radio eh, e si potrà quindi sottoscrivere anche attraverso questa eh, forma. Ringraziamo Daniela e anche Alberto non l'avete sentito ma è presente pure lui questa sera Onda Rossa 87.9 in FM